Surja, El Mutafifin, Mekase, 36 vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Mjerë për ata që hanë në pesh dhe matje Që kur masin për veten, e marin masën të plotë ndërsa kur u masin të tjerve me liter ose me kandar, u apaksojnë. A nuk mendojnë ata se do të rinjallën në një dit të madhe? Ditën kur të gjithë njerëzi do të dalin para zotit të botëve. Sigurisht që do të rinjallën dhe libri i pun mbrapshtëve do të jetë në si gjëgjin. E kush do të të shpjegoj ty se qështë që si gjëgjin? është një libër i shkruar mier mohuesit atdit, të cilët mohuan ditën e gjykimit. Askush nuk e mohon atë, përveç gjunaqëarve që shkelin çdo kufi, e të cilët kur u lexohen shpalljet ona thon, këto janë prrålla të popujve të lashtë. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija ua kanë mbuluar zemrat. Nuk është ashtu, në të vërtet atë dit një vel do t'i pengoj ata që të shohin zotin e tyre Pastaj, me siguri do të hynë në zjarin e gjehenemit e do t'u thuhet Ja kjo, ajo që e quoni të gënjeshtërt Ndërsa libri i punë drejtëve, me siguri që do të jetë në il lijun E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Il Liun? Është një libër i shkruar. Atë e dëshmojnë të haforit erlahut. Në të vërtetë punë drejtut do të gjenden në xhenet, duke shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Atyre do t'u jepet të pinë musht të pastër. Të ruaj të urmir, fundi i të cilit është myshku Për këtë, le të përpikjen, ata që përpikjen Dhe a i musht do të përzihet me ujn e tesnimit Nga burimi i të cilit do të pin më të afërmit e Allahut Vërtet, keqë bërsit, qeshnin me ata që besonin Duke ja shkelur syrin njëri tjetrit Sa her që ata kalonin për antyre, kur ktheheshin të njerëzit e vetë, ata taleshin me besimtarët dhe kur i shihnin ata, thoshin. Këta janë të humbur, ndonë se nuk qenë dërguar për kujdestartë të tyre. Por sot, ata që kanë besuar, do t'i përqeshin jo besimtarët e nga divanet e ngritura, do t'i shikojnë a janë shpërbluer meritueshëm mohuesit për atë të që kanë bërë?